Spoilervarning! Vi förstör allt! Hej! Nu är vi här igen. Arvert från dit anus. Jag menar Uranus. Jag menar... varning. De, de hey. Det är vi. Hej. Det är vi. Hej. Hallå! Ja, no, men vad ska vi tala om idag Nikolaj? Det ska jag säga. Så behöver du inte anstränga dig. Jupiters Legacy. En till trevlig serie på Netflix. För att varför inte? Superhjältar på online streaming service. Det är ju någonting väldigt nytt och kufiskt. Eller hur? Ah, du vill att jag ska säga någonting nu. Okej. Okay. Jo, minns han. Det, det har vi inte sett tidigare. Mm nå no, alltså, måste ju inte att kan du, vara, kan du vara lite tyst om du vill mm. Kanske din superkraft det, det just... att hålla med ofta <laughs> ja, ja, ja, precis Det är liksom min, min etiska och moraliska flexibilitet Jag kan hålla med vem som helst <laughs> mm. no, På tal om det håller du inte med om att det skulle vara ett ganska fint så här, epitet för spoiler-varning Uranus legacy <laughs> Man har varvet efter just ditt rövhål. Och du, ditt oförbätteliga rövhål. Vill du höra av dig till oss? Och varför skulle du inte vilja det? Så kan du ju alltid göra det bäst på triggervarning.gmail.com Fast det är spoilervarning. Triggervarning.gmail.com Hör av dig vet jag! Ja. Absolut. Ja. Och som sagt, om du vill visa precis ett hur stort rövhåll du egentligen är så kan du starta en dialog med oss på Twitter. Vi finns där som triggervarning1. Mm. Ja. Och så finns vi ju på Facebook. När finns vi? Det är vi som finns där och vi heter triggervarning. Fast nu är det spoilervarning. Mm -hmm. Eller om du så önskar vi tar anus. Arv. arvet efter ditt anus mycket anus idag. ja men superhjältar som gör saker ja ja mm. uh, Jupiters Legacy min son. ja jag vet inte det, här, det var ju kanske en jag vet inte, alltså den, den här serien verkar uppenbara sig på Netflix utan mm. estimera, så att säga fanfar det, den, den bara den bara var där Plötsligt och inte hade jag sitt och Gå för det så att Antingen är jag väldigt ute eller sen Smög de bara in den Ja uh, Alltså Det var igen en riktigt sån där att man Öppnade ut Netflix Och så där, jaha Okej okay. mm. Alltså Vi klickar väl på den då Så ja. um, Ja. Men alltså, ja, positivt överraskad var ju nog. Jo, men att vilket kanske kommer att bli mer klart allt eftersom den här recensionen framskrider så det är ju det att det är ju kanske inte att den här sären är så fantastiskt bra så mycket som att nästan alla annan superhjälte med oss i både Film och tv-serier är så otroligt Otroligt Jag kan inte understryka det här Otroligt shit Ja, no, så. Alltså, ja Vi kan definitivt inte utesluta det <laughs> Ja men, Nej, men det bara där, När det kommer en När det kommer en serie, som en bokstav liksom, Läcker avföring Ur alla hål Så blir man som att oj, oj men det, det här skulle vi nästan kunna ta in i salongen så att, men det är ju inte nödvändigtvis en sån här kvalitetsstämpel. Äh, nej, nej, nej det, det är det ju inte. Men, men, men så sagt, jag, jag måste säga att den här, den, den här serien höll ju nog, så att säga, den, den lyckades hålla mitt intresse, äh, så att säga, från början till något about till slutet på. Mm. Och den hela, även om stämningsmässigt så skiftade den ju en del. Nog, jo. Det beror på så att säga, de, olika tids, att säga, de olika tiderna som porträtterades här. Ja, jag, jag skulle säga att jag var ganska med ända tills kanske du som är två sista avsnitten. Uh, men problemet var ju att jag satt ju egentligen hela den här filmen eller hela den här serien och liksom så här, spände min ringmuskel hårt och väntade på att snart så kommer det. Snart kommer den här grejen som så kommer att fucka upp hela grejen. Mm. Uh, därför att, jag vet inte, det var lite som, som den här, uh, vad heter? Once Upon a Time in America. Där, det var ju en ganska kort sån där typ av, äh, serie om vad som hade hänt ifall typ Charles Lindbergh hade blivit president i USA. Uh, ja. Det var uh. det once upon a time in America. Det, det kan det mycket väl ha varit. Uh, ja, men alltså jag minns det. det var så länge sedan. Yeah. Men, men vi sära väl Norden har jag för mig. Jo, det, det, det gjorde vi. Uh, det var ju The plot, uh, the plot against America. The plot against America. Ja. Så var det. Så, ja, jo, men det var ju av så att säga han som gjorde the wire. <laughs> David Simon, ja. Uh, ja. jo, vilket gör ju man Men <laughs> vi ska inte tala om den nu. Det jag bara vill jämföra för jag vill jämföra den här serien med den var liksom just det här att i den är bra. Det börjar väldigt bra. Fin uppbyggnad, bra karaktärisering och så vidare. Men sen blir det väldigt mycket som, som sådär att What? Varför? Att den serien ännu så gjorde en sån så otrolig usväng. Att det gjorde som hela den här resan och hela den här strävan helt onödigt. Mm. Så folk som jag nu då, som är som är höggudda på krogen så tänker ju som att de är... Vad var det för vitt då? Gapa, gapa, gapa. Um, vad gäller den här så var det ju som. Det är en ganska typisk. Alltså det fanns. Det finns väldigt mycket som så här traditionella tropes i den här. Jag kan inte förklara. Mm. Eller jag bemöder inte mig att förklara dem alla. För att då ska vi sitta här en timme. Och jag skulle bara liksom rada upp. Det här gör de därför att de gjorde så här där. Men det följer en väldigt som mm. så här. Det följer ganska mycket kutym på väldigt många områden. Om du som jag ja. ser lite. Men som där, players handbook. I hur man gör. Sådana här och Så. Det blir som att. Du kan gissa mycket. Mycket av bara som. Stil snarare än av. skulle vi säga narrativ eller berättarstil. att till exempel. Jag slöt mig till. Efter bara första avsnittet. Att den här brodern. Så är det Bad Guy. Yeah. Och att det fanns okay. inga egentliga belägg för det. Liksom sådär rent historiemässigt. annat än att han var de som hade alla motiv för att liksom, bli en asshole. Därför att han var att han var förbisedd och han kände sig antagoniserad. Och det här bara förstärktes under hela resten av serien. Och ända till sista avsnittet i den här serien, spoilervarning, så... Uh, där man som bokstavligt sa att det är en annan dud det är den mest uppenbara duden som är det yeah. så var jag ändå som att jaha okej okay. det var lite dåligt men att jag fick ju sen ändå klappa mig själv på ryggen för att du har nog rätt du är smart byxa och att tack, tack. det är min superkraft uh, men som sådana här grejer och att många saker är ju som eldigt det betyder inte så mycket i en sån här serie alls men att det, det är ju som att det är ju egentligen träspår som vi får följa vi får följa de här uh, huvudkaraktärerna i nuet vi får följa huvudkaraktärerna yeah. i dået och så finns det allting annat som händer mm. och det är yeah. just det här allting annat som händer så får vi bara som så fragmentärad bild av så att egentligen så blir det ju som den, den mest lövtunna och med som sådär esoteriska grejer så det är det som skulle grunda oss så har vi minst inblick i och det är ju en intressant berättarstil men om man går det här spåret så måste man ju sannoliken ha en ganska klar bild av vart man är på väg och nu, nu gör ju den här ett antagande att, att tv så är det bara som okay att okej okay, men det här är en värld där superhjältar liksom något vardagligt det är som bara en detalj av den här världen och att okej, okay, det finns mm. så här organisationer och platser som är helt dedikerade till mm. att bekämpa eller att, att fängsla eller som att annars att hantera de här aspekterna av historien men sen finns det också saker yeah. som att till exempel uh, The Origins of the Powers eller liksom varifrån kommer yeah. kraften och ursprung det blir ju inte mm. förklarat så mycket som man liksom får se hur det sker men att bara för att du säger någon använda mikrovågsugn som betyder det inte att du nu vet hur den fungerar men att samtidigt så får ju mer och mer krafter om inte idén här att alla de här uh, sex personerna som fick krafterna i början har ynglat av sig att höger och vänster något helt övergävligt så blir det ju heller aldrig klart att varifrån kommer alla de här då. Och varifrån kommer alla mm. villains. Och, att det är ju en, och det är ju en throwback till liksom Silver Age comics. Så att som, ja, ja här har vi, uh, Josh, du som Sheldon, Samson som en uppenbar då, Stålmannen eller Jesus parallell. parallell. Och liksom sen då så har du ju hela då spektrumet av power och shit. Men att det blir inte egentligen mer än så. Därför att alla kan flyga, alla är superstarka, alla är supersnabba. Och det blir som att, ja. hej du, the black guy. Whoa, what you talking about, Willis? Kan du använda den här powerna, exakt den här powern en gång? I den här väldigt specifika bemärkelsen? Sure. Mm. Okej, okay. så so det är väldigt mycket sånt här. Och att igen känns det som att. Det blir lite som så här. Stil av substans. Va? Det är väldigt mycket ja. sådana grejer. Men inte vet vi hitta på själv. Inte orkar vi. Som att, men det är ju ett jobb. Mm. Ja. Precis. Så kanske. Ja. Ja. Men det. Jag vet jag, för För mig så var det. Jag, jag kan ju inte säga att man blev överraskad uh, av, av att det var, det var så att säga Beroden som, som var den här antagonisten, eller uh, så säga, den här den primära antagonisten där. Men, men just så att säga, den här. Uh, den. Uh, den där aspekten liksom av att alla de här hade i princip samma krafter så börjar jag störa mig nog mera än efter att den där serien fortsatt. För jag tyckte att det, det, det tar ju bort av just så att säga, den där, det som gör dem speciella. Om de alla ändå sist och slutligen sen pucklar på varandra. Som om det här var någon sorts Mortal Kombat se. Ja Och det och, och det, det, det så att säga det, men det är ju nog alltså i, i och för sig det här är ju inte det, det är ju inte någonting udda. Det här händer ju i så gott som alla såpbannor filmer och serier. Att att säga, i, i, i sista chället så är det ändå så att säga Bukland som gäller. Att nu är det ju mm. väldigt ja. sällan som som de använder sig av något mer se specifika eller, eller mer komplicerade krafter. Nå, igen, liksom, jag, jag, vet inte. jag uppskattar att, att de gör så här nya saker och att de försöker berätta um, nya historier genom att använda liksom, tropes eller ska vi säga gamla gammalt medium eller som liksom, göra throwbacks. Men att det känns nu har jag ju inte läst den här uh, Så att, Inte jag heller. Så och jag har nog inga planer på det heller. Men att det känns igen som att de har plockat sina favoriter och sen har de gjort sin historia. Ja. Och att i något skärde så fastnar de i det här eviga vinterlandet mellan att, de men, är det här en hommage eller är det här vår egen grej? Men de blir så låsta ja. av det ena att de inte kan dedikera sig till det andra. Och att till exempel inte händer det så mycket med det här Samson-hushållet. Att som The Utopian är ju i princip bara där och är bäst. Typ. Och att han är ja. liksom orubblig och oväklig. Den här pappa-parallellen spelas inte upp så som den kunde. Uh, Grace, Grace Samson så är ju som typ bara där och ta dig i arsle ungefär och att de, de tjänar när man visar henne som väldigt individualistisk eller så här företagsam så är det ju att hon ska lugna när alla, alla männen som vill stå och orra åt varandra. så hon känns ju ganska som så här förslösad uh, vad gäller brodern så är det ju som att jo, att han har kanske den mest intressanta historien. Därför att den är förståelig, han har en motivation. Det känns som att ja, ah, det, här kan, det här är bra och det är ganska coolt att han dödar sin dotter där. I love it. Mm. Men att igen, det känns som att man vet att han kommer att få spela andra fiolen till alla de här idioterna. Vad gäller de här båda ungarna yeah. då i den här familjen så är det som att med Brandon Samson så är ju igen lite sådär musepig karaktär att han försöker så hårt och till och med när han gör bra mm. ifrån sig så det är det gott nog ja. okej, okay. liksom Chloe Samson så är bara liksom tonårsslatt som aldrig liksom är tillfreds och att som ett mm. avsnitt okej, okay. två avsnitt okej, okay. varenda fucking avsnitt och varenda fucking scen kanske lite för mycket så här att har hon verkligen yeah. ing ingen annan nivå och att det mm. räcker som inte heller med att alltså, jag inte vad potent hon är. och kör in en bil i henne och hon blir inte ens rubbad. That's awesome. Men att som vardagen allt detta frågetecken. Ja. Mm. Den andra mm. jag vet inte. Liksom den här vad heter han Skyfox, George Alltså George Hutchins Sure uh, Att han verkar ju intressant Han verkar ju ha liksom En så här karaktärstjup Men att som Man, vet ju som, man får ju inte veta vad som händer Riktigt där heller Och det blir ju yeah. förmodligen fokus för säsong två Helt uppenbarligen Ja säsong två mm. kommer ju förmodligen också att Sluta med att de hittar den här duden mm. Så att och Guess what he's yeah. not a bad guy oh, Spoiler warning jag vill att satsa pengar på det. Så att ja. äh, alla andra är ju som att titta här är vi, vi har några slags powers. Ja, här, vad händer med det? Om ni blir antingen mördade eller så gör ni en kommentar om. att Det känns ju väldigt mycket som att, mycket av de här attityderna i den här uh, The Union. Så ja. det är ju någon slags parallell till liksom, polismakten i USA. Att som sådär, mm. att varför får inte vi lära när kriminella eskalerar liksom, varför ska vi offra våra liv när ingen uh, bemöder sig att offra för oss? Eller vi får inte ens försvara yeah. oss själva. Alltså, man, yeah. Men det känns väl liksom så här America first, säger jag nog. Det är väl mm. okej? Okay. Ja. ja, och då har ju det här typiska, det här, så att säga, with great power comes great responsibility. De säger ju bokstavligen, eller de gör ju en fråga mm. om det första... Avsluta. Ja. Ja. Uh, men mm. ja. men men det men de kör nog så att säga hårt. Hårt på den det, det är ju nog bit så här. Det liksom straight faced eh, genom genom egentligen som liksom, serien. Uh, jo. Men det blir men, som så svårt alltså, att att som vet vad man står när man aldrig riktigt får koll på. Men vem är opposite då? Ja. Och liksom vad, mm. hur påverkar det, det här för att alla är liksom ganska stagnanta här att Det blir ju liksom lite ja. morrande. Och att man utgår ju från då att liksom Walter Samson har någon sån här grand design. Men det känns ju mest som så ja. att jag vill bli av med källaren. Okej, cool. Uh, men vad gör de här vilens då? Är liksom de bara villens, vill de döda The Union? Är The Union i krig? Ja. Vad, vad är människornas ställning mm. i det här? Vad är deras syn på Superhjälte i men här? Det är ju liksom det enda fokus som de håller på i. Typ de här Zack Snyder- Superhjältefilmerna till exempel. Och att så ja. Alla sådana här grejer. Och då hjälper det inte riktigt till. att oh, Men titta vad de har mycket detaljer från 1930-talet. Ja, Precis. det var nog bra. Precis. Men att som... Det är ju för ärligt talat, allting som hände i... Liksom nu, inte long, long ago Så skulle man kunna summera i ett avsnitt Och att mm. Det är inte liksom, så meningsfullt Och det börjar nog bli väldigt som sådär När källan för femtioelfta gången Såg sin döda fascha Och står där och talar med sig själv Och jag fattar yeah. heller aldrig What's the deal with this shit? Är det här bara en mm. pottervice för att få dem till ön? Ja yeah. Mm Det är ju jag, jag personligen så jag, jag uppskattar den här stämningen i, i det här i det segment som då visar, visar vad som hände då i tidigt 30-talet efter den här stora ekonomiska kraschen. Mm. Så det för, för där tyckte jag att den där stämningen var liksom mycket, mycket närmare uh, vad jag skulle säga, någon form av så skräckserie med det här då han ensam då följer ledtrådarna ja. i, i den här så att i, i de revisionerna, och, och han har så att säga sin döda far med sig ja. med sig där. Och, ja. och så att, en, en liten roll av, av så att Kurtwood Smith. Som är ja. som en, en mycket tärd uh, man mm. som har upplevt liknande liknande hallucinationer och, mm. och jag. Eller liknande visioner Och jag, jag tyckte, liksom, jag gillar stämningen i det där Och jag gillar också stämningen mm. När det blev lite mer av en sån här Liksom pulp äventyr Liknande där när de kom Eller när de reste till den där ön mm. Men att sen, sen så tyckte jag nog inte att det höll sig Lika bra i, i, i nutid mm. No. Det är väl kanske lite det där att. De, de går ganska mycket på stämning. Mm. Så här. Ja. Och in, inte det är någonting fel med det. Men att. Det känns ändå som att det blir alltid den här historien. Som blir lidande. Att. Ja. ja som. Vad ska jag ta som bra exempel då. Um, till, till exempel allt det här som nu då rör uh, den här källden, den här familjen som sådär. Att man ska kunna fokusera på liksom den här, uh, vad det, den här Black Thursday. Eller liksom den här uh, kraschen och depressionen och sådär. Men egentligen så blev det bara källden som sprang runt på hade något i huvud. Den mm. här scenen med Kurtwood Smith. Även mm. om jag älskar Kurtwood Smith och det var roligt att säga honom där. Så att det var ju igen bara en sån här att far till det här huset. Okej, okay, nu är det här huset. Vad händer då? Om du händer någonting som har jättemycket stämning men som saknar kontext. Som för till ett annat yeah. ställe. Nu får vi till andra ställen. Vad händer där då? No, det händer någonting igen med stämning men som också saknar kontext. Men som leder till ett tredje ställe. Aha, okej okay, nu är vi på det tredje stället. Vad händer där då? Nu är hela den här långa banan över. Okej, okay, men vad var katarsisen här? Liksom, vad ledde till? Allting var okej okay direkt. Därför att vi får inte in liksom hur alla de här bitarna organiskt hänger ihop. Och att allting annat som händer under den här processen måste man ursäkta. Till exempel som att, ja men självklart, självklart, så följer ju uh, både hans brosch och hans bästa polare med ut på liksom, en, en liten skuta mitt ute i havet. Är alla de här käppen förliser och så här självklart. Och självklart var en drama med en massa folk. Och självklart. Och självklart hände det här. Och självklart hände det här. Jag vet inte varför det händer? Varför kommer de att träden upp här? Ah, men det är, väl en, det är väl stämning. Det är väl atmosfär. Alltså, du skulle nog bli rädd om det här. Ja. Mm. Jag skulle väl det. Mm. Men. Precis. Ja. Och när den här sären är egentligen helt full så har här shit. Så blir det väldigt svårt att man måste ju ta det på en väldigt så stilistisk och ytlig nivå. Och att, jag vet inte, jag, jag är ju själv inte som säger att om jag tittar, det är ju som Stalmane Fast han svär ibland. Cool. Det är ju mycket bättre. Mm. Det är mycket djupare vilket historieberättande. Vad driver det utopian? Ja. Hur, liksom, hur ser den dynamiken ut mellan? Uh, Sheldon och Grace efter så många. Uh. -hur, hur fungerar det När det verkar ändå som att alla vet Exakt vem de här människorna är mm, När är deras precis. efternamn Och de verkar ändå bara som kunde bo i ett vanligt hus Där ingenstans, hur fungerar det Ja uh. yeah. Vill vi göra någon point av Vad resten av de här i The Union är? Uh. Vem är vitt och alla de här som Hotar liksom The Union de random slödda mm. som bara dyker upp? Ja. Alltså, Okej. Okay. Jag går in på det nu då. Är det de sakerna som stämmer okay. MS nu då? Mm. Okay. Ja, okay. Så jag ger mig en klapp på ryggen nu då för att jag förutsåg några att är a Jo, guy. Jo, jo men applåder. Tack, tack. Välförtjänt. Det överskuggar helt allt annat. Uh, men alltså om, om han är det. Varför behövdes den här långa scenen när han äras där inne av George? Utgick han bara av att Grey skulle komma in där? Mm. Och, ja. och i så fall ja, det, är han det, det. liksom en sån total method acting. Att då jag måste jag anstränga mig ifall någon tittar. Nej! Ja. Mm. Det är ju... Nej, jag vet inte att det var en del av det så att säga, ett skådespel för hans dotter. Eftersom hon då så att säga, på något sätt höll, skulle hålla uppe. Den där. Hon sa ju att hon visste ju vad som hände där inne. Hon höll bara på porten öppen. Ja, no, det, jo, no, det, det är ju sant. Mm. Så det är ju som att jag förstod att ja, ska kanske vara... Han i... Kanske han rollspela? Kanske han liksom bara var, liksom att Äntligen får han... Jo, jo att se, men att... Men hela den här Again. grejen, hela den här grejen, så hänger ju lite mm. på att som att han får säga att alla andra, att hörni, att liksom George är inblandad. Ja, ah, det var George. That whippersnapper. Men å andra sidan, det finns ju ingen anledning varför folk skulle som tvivla på honom. Så han skulle lika bra bara kunna gå in där och som att. <håhå> ja, men han skulle inte ens behöva gå in. Att som. Han skulle bara kunna liksom, att, ah jag tittar och vet ni vad guys? Nej, vad va är det? Det var George. Ah, George. Att det ska vara exakt samma mm. resultat. Jag vet att det blir extra Dharma och Greg eftersom man gick in där och dag, citat, nästan dog. Men det är ju som så korkat. Mm. Att det är ju som igen, det är mm. så där mm. jocka-logik av all total kaos totalkaosteori så har den här personen räknat ut att just det här ska hända. Och just den här personen ska komma här och just yeah. så här ska det gå. Min point är bara att det här är ju en scen som bara yeah. är där. För att fortsättningsvis hålla oss i publiken mm. i förvisning om att shit, den här karaktären som hålla på att råka illa ut och George som yeah. bokstavligen manifesteras där och de slåss. Att this is a real thing. Men sen... Yeah. I nästa sän igen, som igen för att sitta där, det är väldigt mycket stämning när dotten har det där utbytet och han slutligen mörda dotten. Så yeah. uh, är den bra. Sänen är den häftig sen? Jo, ta det här luften ur allt som händer gör det egentligen ganska weird. Ja. Att det maker är egentligen väldigt liten sens överhuvudtaget. Till och med fast det ska vara det mindre visuellt tilltalande. Skulle det nästan ha varit bättre om vi såg äh, Walter gå in i huvudet på den här. Och sen bara såg vi att okej okay, vi får en kontakt med honom. Han verkar vara fast därinne och vara i smärta. Och yeah. till sist så lyckas han komma ut. Och sen bara säga, oh guys George. Det skulle ha varit bättre det narrativt. För att vi skulle, yeah. vi skulle inte bokstavligen ha sett honom låtsas loss med George. Eller någon kopia av George därinne. Mm. Men... Du vet, skulle inte ha gjort den där följande scenen helt som nonsens. Ja. Mm. Så att, det var ganska säpig ändå. Ja. Ja, men jag funderar att kanske det då var så att de behövde en, de behövde en till så, så här, avslutande konfrontation. Mm. där vad för, för, för man sedan tittar på, på Den andra konfrontationen I, i det sista avsnittet mm. den, den mellan Blackstar Och då Sheldon och, och, och Brandon Snackar man inte Clem Ja Så, så, så det, det, det var ju liksom så att men Vi måste ha någonting annat för att den här Den här så att säga, Striden, den här konfrontationen Är just bara en sån Antiklimax mm. Ja I guess Men, men ja den. Det är ju nog Det är ju nog sant Sen, mm. sen no, då kanske det var lite sådär uppfriskande att, så att Hjältar Hjältar dog uh, Och Även om det nu knappt var sådana namngivna mm. sådana. Och, och sen att en, en variant av, av säga, fiende också dödades. Så. Mm. Jag, jag tyckte då, när jag såg det så tyckte jag så här: liksom, ah, Okej, okay. att, att vågar de göra någonting med det här. Det var där det som Men, är... sen så. Jo, det mm. var där det som är första gången jag tänkte på den här. Uh, den här parallellen uh, Till den här Report uh, against Amerika, Därför att ja. Redan i första avsnittet så hade vi det här scenario Där alla slogs mot den där Blackstar och Han verkar kicka alla Ja, precis Och han dödade två av dem Och att han höll på att ta ut Som utopian och allting Och sen då så i princip så Hoppa i branden och dunkar in huvudet på honom mm. Och jag tänker det är Att för det här är, ju, det här är ju en sån här långtida debatt som har pågått i princip sedan de börjar göra serietidningar och de var klassiska serier och så mördar ju inte. Fast ja. det är förmodligen mm. som skulle vara bättre eller spara mer liv att göra som en sån här oförbättelega mm. fiender som till exempel The Joker och så vidare. Precis. Uh, Men att du är den här Batman-parabeln Du kan typ boxa i Inrygggraden på som typ 200 skurkar För att komma till Jaken. Men sen så kastar du ändå honom i Arkham Som lika bra borde ja. för ses med en svängdör. Och sen är du igen mm. Ut efter den där Ja, nu är jag förgiftad gott Hems vattensupplaga Haha, ha, fuck you Batman <samt> Så måste du gå och boxa igen <samt> och att Precis så jag tänker som att, ah vad uppfriskande att ska vi kanske ha den här äntligen ta den här jävla debatten nu då. Men jag tänker ja, det var ju också en bra att här var det ju ganska roligt med tropes och liksom throwbacks. Därför att utopien står ju där och bokstavligen är stålmannen så det är ju totalt silver age throwback. Och det är ju exakt det som borde kritisera mm. alltså, att Varför är det så här dumskalle ja. Att Jag tänker som att, no, men, nu tar vi den här debatten, nu blir vi, nu vi vad som händer. Och den kommer aldrig. Det är bara i princip branden som typ arbetar shortless på en farma som Sorry. Jag ska försöka bättre nästa gång. Och allting annat så liksom att alla andra var som att ni ska om det här och kände nej. Och that's it. Hopp. Okej. Fine. Det därför som jag just tänkte på det här pot Against America. Det var jag som att bygga en intressant premiss. What if? Och nu händer saker. Och sen går vi absolut inte vidare med det alls. Faktum är att vi återvänder till status det så fort och så hårt att det bara liksom blir rökmoln efter oss. Så, yeah. what's the point then? Det är som är smälter onärligt. Det är precis så som när du ser de här när de på filmer att även sen när du har en massa som här snorunger som kommer och man att ja. Ja, jag, jag, jag tror det var Immanuel Kant som sa: Stop being a Kant. Liksom, bara där du sitter liksom och liksom använder bevingade uttryck och så vidare gör inte dig smart. Mm. Det bara så för hela här allting. Liksom, det är den där polan du har som alltid använder stora ordfäl. Alltså, just stick to what you know, idiot. Mm. Och att som. Jag intycker den här serien på det sättet som placerar sig var särskilt pretentiös. Men att den försöker, just det, jag är inte säker på om den ens försöker, den, den sätter fram en väldigt intressant filosofi på bordet. Och föreslår att ah, nu ska vi vända och vrida på det här och komma in från en helt annan infallsvinkel. Och då sitter jag och jagar fuck yes, yes, fuck, yes, yes, fuck, fuck, yes, fuck. Men det händer aldrig. Mm. Och därför blir jag så frustrerad. För jag vet som inte att var det här är ett medvetet val eller hade ni bara en kompetens nog att gå vidare. Precis. Mm. Ja. Allting ja. annat som händer ja, det är ju i stämmer. princip sådär. Mm. No, men, vi står lite från de här 28-särätidningarna och här har vi någon hero eller villen som kanske en av sån black copy av dem. Och de slåss nu. Eller säger någonting eller blir dödade. Cool. Mm. Well. <laughs> I don't know what more to ask for. Thank you. Mm. Oh. Men jag, jag väntar ju mig mer av så här. Steven S. The Night. För alltså. Jag är ju. Jag menar, han, gick ju upp, han växte ju upp i den här Joss skolan att Han är ju en luminär av både Buffy och Angel. Och han har gjort många ja. andra serier som jag gillar. Till exempel Spartacus. Ah. ja Ja. Okej. Okay. Så att jag menar, han är ju han har ju inte precis nyt i gamet. Ja. Så, ja. Men tydligen inte. What, what, what, what was that? Go fuck myself. I'm <laughs> on it. Ah. Oh. Ah. Oh. Rakt i pruten. Ja. Så är det då. Så. Ja. Oh. ja. Jag antar att det där det där var någon, någon som den, den där nånsomhelst grej tydligen. Jo mycket han har alltid Jag vet inte. Är... Har, har, har du någonting du in, insiktsfullt när ja. om den här den här serien? Nej, det kan jag nog definitivt inte. Nej, det inte säga. Ja, men det är inte. Det är inte därför jag är här. Ja, men du är här för att vara alltså, med. Ja. Ja, exakt. Men, men alltså kommer det en till säsong av den här serien ja. så tror jag nog att också ifall vi inte skulle se på den för den här fantastiska uh, podden så skulle jag nog säga att jag tror nog ändå att jag skulle försöka se den. Ja, alltså nog vill jag säga vart det går nog. Men att alltså, som mm. No, du minns när vi uh, Recenserade den där uh, Dödliga där För två veckor sedan Jo, jo. Så det var lite samma att, som att Kanske är det den här med första vacklande stegen Jag tycker det är ju som Kanske lite svårt att applicera den här logiken På en film För jag tycker som att en film borde kunna stå på egna ben Nästan hur du än vänder och grider ja. på det Du kan ju inte göra varenda lilla En dokumentär om om röd rödhakar ska vara en fucking trilogi Eller som episka strider. Uh, men att tv-serier väl lagat det är ju väldigt få tv-serier som egentligen är som så här mind-blowingly awesome från första avsnittet ja. och, och första säsongen. Utan det tar ju som lite tid innan mm. den hittar uh, sitt fotfäste. Så det ja. kan ju hända att allting det här smegnäller över nu. Det kan fortfarande infria sig så att mm, det är mycket möjligt att den här serien blir awesome senare. eftersom jag inte har någon tanke heller på att röra den här serietidningen så så kan jag ju heller inte mm. säga att men, hur går det sen eller liksom har det en mer som så här, tar du upp de här stora frågorna eller hanterar de här interkaraktärrelationerna på ett sätt som skulle vara med tilltalande att Är det här en smart serie ja. Eller är det bara liksom i en stil Av substans Men som mm. vi sa i Mortal Kombat Så var det där att men, om det kommer en tvåa mm. Eller en fortsättning Så är vi väl nog där och tittar Man vill ju så här liksom ta det ja. sig mm. Men det som första ja. säsong Så att Igen, alltså jag var ganska med fram till liksom sista två avsnitten för att jag tycker att det bara blir liksom yeah. så långdraget och gay var som att ah som guys, come on fuck already att som när jag såg att sista avsnittet var typ 37 minuter efter vad man ja, var, lämnades det så... efter det här 20 avsnittet, mm. det är bara åtta avsnitt i första säsongen så är ja. lite som att okej okay. så ni tänker rappa upp den här shiten på 37 minuter Mm. när de spendade första halvan med att i princip bara liksom står liksom, gurgla så var det som att göra kanske säsong två då ja, ja man blev väl lite belönad av den här <skratt> igen hudanigt med broden och, och liksom den här dottern ja. jag, jag blir väl bara som så till mig av av liksom frändemod att jag kan inte hålla mig med att annars så Ja. Men, att, mm. men du menar alltså stå där med slängkappan redo när säsong två kommer? No, no, alltså jag, jag tror att den, den läggs på listan i, i, det, i det skedet. Det börjar men... vara en ganska jävla lång lista nu. Med. No, det är ju det är just det att det, det, är en, det är en lista. Men eh, jag är helt glad att hellre placerar jag den här serien på min lista. Liksom följande säsong äh, en uh, The Witcher oh God. säsong två ja. mm. kanske vi ska dyka i Castlevania det, det kommer ju ut för några veckor sedan igen nästa säsong det var nog ja. en bra serie det jo, jo det, var ju en, det var ju en serie där det alltid hände saker en av de få i det här avsnittet som någon sitter här med mina egna kommentarer tillbaka till mig öga till öga <laughs> ja, men vi, jag, jag var på en En festlighet för några år sedan Innan coronan och så det Något över för friskad man Som tyckte att det var en ganska Talande Koncept av vad, vad, vad essensen av Kasovina är Jag sa väl någonting i stil med att liksom slut med den här skiten att liksom du tar Simon mot och så tar du Geramon en piska ska så kan han gå vitt och piska fittan av Dracula. <laughs> oh, det var väl roligt då. Vi mm. <laughs> tar Dracula någon fitta. Det är nog svårt att piska av den hur som helst. Men att, ja. En sådan ord ja. är det. Jo, jo ja. Min minns mm. alltså Shakespeare är, är avundsjuk. Jo. Så är det väl. Jag kan nog göra mina dramatiska, så jag. Det är tur att du med din superkraft bara bygga upp mig genom att hålla med stilsamt i bakgrunden. Och jo. vad med kan man önska? Ja, det, det är ju så sant. Mm. Var är din magiska dildo som teleporterar dig vart du vill? <laughs> jag vet inte. Alla speter dit god! <laughs> Ja. <laughs> ja, varför kommer jag inte att tänka på det här Men, men ja, nej, jag vet inte Jag vet inte vad den är Jag ja. antar att jag Med tanke på vad den är Som du sa, en magisk dildo Så vet jag inte om jag vågar säga äh, Home ah. För jag vet ju inte vad den har varit <laughs> Jag tror nog den alltid far till rätt plats När du säger home <laughs> Alla, för alla i publiken som är ny eller inte fattar så jag menar så rumpa den far upp i rumpan på honom när han säger oh, där den ska vara um, Vill vi avsluta med att säga någonting om skådespelarna? Um, ja, inte vet än om det finns hemskt <skratt> mycket att säga om det hela alltså no, no, och jag var kanske så där Jag var inte såld av Josh Duhamel i rollen av Sheldon. Um, inte var jag egentligen såld av Leslie Bibb heller som Grace kennedy Sampson Om jag får skjuta uh, in så vill jag bara säga att jag tyckte jag hon ja. var helt usel <hör> <hör> Att, att, uh, ja. att, att om, om det var någon som jag tyckte att verkar liksom spela spelar bra så ska jag ju säga att Ben Daniels som då rollen av så att säga Walter Samson mm. och sen måste jag nog hålla med om det som du nämnde alltså den här George Hutchins, alltså Matt Lanter att, uh, att, så att, säga, där, att visst var där så att säga någonting i, i, i den här så hans alltså, tolkning av, av karaktären George eller Ja <coughs> vill du veta en intressant detalj om Ben Daniels? Uh, no, okej. Okay. Uh, <coughs> han har varit uh, i ett förhållande med den här Ian Gelder sen 90-talet. Och att om Ian Gelder inte säger det någonting så tänkte Tywin Lannisters bror i Game of Thrones. Okay. Ja. Ja. Ja. Men uh, att Det är intressant Om, för, om folk minns mm. en sån kalkon Contis är <laughs> vem, Den vem, hade jag ställen att gå till Den utvecklades så Så blomstrande mm. och rätt Ända till det bittra slutet ja. um, Vad gäller George Duhamel så, ja, Alltså jag vet Jag tycker han passar ungefär lika bra Som någon annan för att jag, jag ser inte hur liksom Sheldon, Samson eller The Utopian skulle kunna spelas på många andra sätt. Jag trodde med på honom som The Utopian än som Sheldon Samson om jag säger ja. det på det sättet. För, äh, mm. Alltså liksom jag vill inte vara ofin men det bara kändes som att han, är, han kanske inte var den bästa skådespelaren framförallt när han hade de här anfallen och sådär så det kändes väldigt som såhär teatraliskt så här. Mm. Uh, och att som, som The Utopian att bara stå där och liksom du vet var awesome så att jo jo sure att, men att jag tror att det är kanske är sån där roll där det inte finns så mycket utrymme för personlig tolkning um, jag håller helt med dig om Ben Daniels uh, jag tycker han var jättebra jag vill bara säga mer av honom. Uh, och samma sak med yeah. Atlanta. Leslie Bibb. Att som. Okej okay, mm. den här Grace Kennedy. Så en riktig som sådär. Uh, liksom potta karaktär. Att som att. Vart får den här energin. Av den här grävande journalisten. Som mm. hon hade där. 1929. Uh, att yeah. det kändes så fort hon kom i samma rum som liksom bröderna Samson så var det som att jag är nu här nu för att vara dagistant och i framtiden så var hon ju som bara att liksom när hon krökar lite på munnen och det antar det nog för att visa miss nej men då kan jag göra någonting mm. och att mm. vad gäller henne som skadaspär liksom jag vet alltså, jag, jag tänker inte som tugga på orden alls. Alltså hon är dålig. Alltså riktigt dålig. Riktigt så här att just Sack att jag, jag jag tyckte hon sög upp varenda sän hon var i. Och att jag minns där i kanske det var just 20 avsnitt eller någonting att de gick där alla och, och klättrade på någon klipphylla på väg dem mot mot liksom Jupiter-vaginan. Uh, och att som men det är ändå såna riktigt Sådana scenar liksom han, han, han, han grät och han var till sig Och liksom riktigt såhär spela skiten Ur allting Så man satt ja. där som att damn Och sen kom hon där som, hur, hur, hur, hur. Ja, som att ja, Jag minns riktigt Jag tänkte att okej okay, Det är som väldigt natt och dag här Inte ens på, inte ens på samma dag mm. Men att jag tycker samtidigt synd om henne därför att kände kändes som en Grace Kennedy som karaktär så var ju ungefär bara intressant för att hon hade ett jobb och det var att rapportera om källorna uh, och Walters farsa och sen var hennes liksom ideologi eller individualitet över När man fick säga där var att hon var lite spydig när liksom folk avskedade henne för att hon var kvinna. Jaha, tänk, ni gör någonting med det då? Nej! Uh, vad får hon... Vad får hon göra som Lady Liberty? Äh, Flygande runt. Okej. Okay. Men det alltså, är helt omöjligt. Ingen kan fan skriva roller åt kvinnor. Alls. Det är samma sak med Elena Kampuris karaktär. Chloe Samson. Att liksom att, ja. skulle vara om du är en hel linnig tonåring? fucking scen. Ja, alltså det, det, det var det var det också som vi som då då såg på den här serien tillsammans med med mig så sa så såg att att det, det var ju att det var svårt att att jag bygga upp någon form av att jag sympati eller liksom, empati med den här karaktären mm. för för liksom för det det, det finns inte så att jag någon, någon specifik som liksom, vad, vad heter det nu på svenska kallas factor ja för det för, för det den liksom jag vet inte, det var, det var en så självcentrerad karaktär ja, ingenting emot självcentrerade karaktärer men det var som liksom att hon hade liksom inget ark att liksom mm. och, och det är ju en av sådana karaktärer att handlingen kommer till henne hela tiden och att jo, jag fattar att i något skede kommer att göra A som shit därför att det bara fortsätta att komma handlingen och huvudkaraktären till henne. Men det är ju riktigt den absolut värsta formen av kreativt skrivande för att, liksom att och ja. där sitter protagonisten, och sen händer det här, och det händer till karaktären, och alltså allting är som relaterat. Och Allting make a sense, därför att vi vet att vi får följa den här karaktären och karaktären är i centrum för historien. Men saker som det här skär, så är antingen av en så otrolig kosmisk tillfällighet så råkar hon känna alla vars uh, involvering i, i den här huvudhandlingen kommer direkt i henne. Eller så har alla bestämt sig för att bara av någon anledning så den här karaktären råk tits awesome och måste konsulteras eller involveras i allt. Och både både liksom vänner och fiender gör exakt samma möda för att få in dem där. Det ju som att ja, men du skulle kunna stiga upp och göra någonting. Och bara liksom sitta och äta chips och säga på Netflix. Att det känns som att de här karaktärerna förtjänar inte att vara i, i, i centrum för händelserna. Och att på tal om en grej där då, som inte heller gick någon vart Vad var hela dealen med liksom de där superdragarna som hon hittat och tyckt. Var det ens dragar? snart upp i näsan. Och jag tänkte som att ska det här ha någonting att göra? För alla var ju så mm. i efter dem. Nej. Precis. Ja. ja, tydligen hade det ingen. Nej, tydligen ingen. Ingen ja. effekt. Nej, sant. Ja. Alltså, inte, inte hade det ju... Ja. Ja. Plus alltså, nu nu kommer jag att tänka på en, en grej Alltså det var uh, Väntas nu uh, Vem var det nu Alltså han som då hade den Den magiska dildon Som du Hatsch. sa Ja Så jo. jag började fundera att var inte. fundera var, Varför spelade Han det i princip Som att, ah, att han är rädd för För den här the Big man eller vad, vad den, Ja, den, där, den här så att säga kriminella mm. typen som då på något sätt skulle hota hela den här gruppen. Om han i princip när som helst kunde placera den där teleporterande staven i den här andras hjärta. Och, och sen bara var så liksom, ah, no, men du dör nu, jag tar tillbaka den här. Och den saken så tolkar jag i princip som att som han sa själv att liksom att att han har försökt följa den här koden för att det var som man ska göra men eftersom man har blivit pushad och pushad och pushad så måste han väl börja ja, ja. göra så här och skicka en av de där durena till hajerna och den andra liksom jo. in i hjärta sådär. Så att ja. som jag såg det så försökte han ändå arbeta efter en kod antingen för att inte hans uh, Liksom, vet inte vad jag, farbror, eller, de hade ju ändå en av mm. i och med att de var. Jo. The Utopian och Lady Libby, jag hade känt till honom. The Utopian sa själv att han liksom att tolerera honom tills vidare. etc, etc, att sätta, sätta. Men att som jag antar att det var därför att han liksom i princip blev så trött och fittig på att, liksom alla, bara liksom. Bara, så och sådana med kill mm. ja men, men, if... men, men sen igen ja. den där scenen där med alla de där typerna inne i det där rummet utan eller nästan utan luft mm -hmm. så, så igen så där där var det ju ändå så att inte verkar han ju desto mer ha liksom nog av dem där utan där, där följdes koden sen då igen jag inte vet, ja det som om vi nu talar om irritationsfaktorer irritationsfaktor där, så det som irriterar mig ännu mer att, så att ja, du teleporterar typ till Kina eller vad det nu var ja ja från jag antar och random USA mm. och sen plötsligt så hoppar Chloe genom taket ja. ur I've yeah. Ja. I've been following you Aha. Så du sa någonstans i USA: Hörde du att han sa att han teleporterar till Kina? och sen så var, Nej, Men yeah. det måste ju vara här. Kina är ganska litet. Det finns ju bara två hus. Jag satsar på det här. <laughs> och, och, och Hur kom du dit? Liksom, hon var ju där bokstavligen efter 30 sekunder. ja yeah. Så det är som sådana här grejer. Och som att hon bara satt Hon har så här idiotsavant att hon vet exakt allt som kommer att hända innan det händer. Hon mm. har suttit på taket. Yeah. Liksom. Alltså en koffer lite Och som att snart, mm. ah, nu är han här Och vi hoppar väl ner då bah, dang, fuck mm. Så Det är ju ganska dumt Ja, då är det är ungefär lika dumt som det att När han teleporterade till Vad det Utah Eller någonstans så Var ju då Utopian där Några sekunder senare Ja så. Ja men alltså som igen att alltså, vi har talat om det här så många gånger så jag blir liksom lite mm. illamående varenda gång man måste ta upp det här och det är ju den där relativt power level. och liksom vad ni förkrafter fungerar de, och för att använda mm. inte den här grejen som fungera fälfritt varenda gång utom nu, nu när det behövs och så vidare och så vidare och så vidare så att kanske mm. kan de röra sig över mänskligt fot och teleportera och liksom göra sallad med könet men att det är ju som om en karaktär kan göra allt eller odefinierat eller ingenting beroende på hur liksom, den dramatiska stägringen i scenen kräver det. Så det gör ju att det är ju som helt omöjligt att fundera ut att det här en stressad situation. Borde jag känna spänning eller förväntan här? Är det här liksom bara någonting trivialt? Att som, what the fuck is going on? Men att som mm. i det skärde av den första säsongen var redan i ganska hårt. så där ja, ja, ja, whatever. Så att brydde jag mig fast Chloe ska hoppa ner och liksom förvandla alla till marsipanglass. spelar ingen roll alls för mig. Mm. Men att det liksom, skulle jag vara jätteråd att veta att hey Hutch, my dude. What you doing? Uh, varför, vart fick du den där liksom lilla staven från? Tillhörde inte den liksom uh, fits att som eller nej, inte um, uh, Den där andra duden. Den där röda korsduden. Ja. Ja. Men det var... Ah, Blue Bolt. För hela världen glömmer jag bort. Den är helt bort liksom. Alltså Richard Conrad var det väl. Blue Bolt. Ja, exakt. Ja. ja. Så. Mm. mm sant så inte jag. Men att som, man blir ju som en riktig klok på honom heller för Nej. ena stunden så verkar han ha allting under kontroll och andra stunden så verkar han bara improvisera och ena mm. verkar han ha en väldigt som djup ingående plan med komplett med en hemligt tillhåll med en massa liksom, grejer mm. och, och kartor på väggen och andra gånger verkar han bara nu har vi lite roligt, <laughs> wing it att som What's ah vad är för så? Jag känns det heller som det är någon större vits att diskutera de här mindre hjältarna de, de kommer bara in och går och gaggar dem inte om. Eller liksom. det är ju princip en gång att det var riktigt bra. Det var riktigt det var riktigt bra Brandon att du dunka i huvud på Blackstar. Eller så mm. som att jag vet inte om jag vill vara med i det juniorna med. Far iväg då, du din kraftfulla supermodell. Hej då, hej då, hej då. <laughs> mm. well. Så. Ja. Ja, så där så där var det ju. Jo. Och då då de var de ju i princip ganska mycket window dressing där. Ja. Men att igen, så att sätt inte in saker, bara för att sätta in saker. Att vi behöver varenda karaktär att liksom ha 200 sidor bak i stora och så supermänningsfullt i allt som har skett och kommer att ske. Men det är ju som igen att som hej Sam, skulle du kunna beskriva någon annan typ hjälte eller liksom karaktär som inte är typ Samson-familjen och Hatch eller George eller liksom the black dude i rullstolen. Okej, okay, uh, när vi hade uh, liksom uh, spandexia, slutgirl, uh, badface, pouty lips och vem kan glömma liksom shoulder cry och liksom Ja, men det var ju alla en massa typ 20-åringar som hade liksom sedan och liksom sök så, så att är riktigt att vad hade de för att då? it matter. No! Ja, de är för lata för att försöka ränga skäma shit shitvitto. Oh look! Uh, it's Lady Obscuria. Jaha, Black Star nu då. Liksom supertramp. Oj nej, inte henne, nej. Den där ena killen hade typ två barn och en hustru. Mm. Och det var ju bara en backdrop för att en polis skulle få komma fram till branden liksom. Bra gjort, bra fysst. Ja. Mm. Ska vi ta debatten nu då? Nej. För Nu måste vi se vad som händer på 30-talet. Liksom Sheldon Samson har något färd huvud. Ah. Ja... Mm. Mm. Som Färsson. omvälvande narrativ Helt matt Ja, ja. Så. ja nu, nu vet jag inte Hur det är med dig Men nu ska jag vilja ta min uh, relative power level och, och, och gå hem Ja Jag skulle vilja gräva ut Din rövstav teleportera Till bättre tider När jag inte sitter matt i bänen och styr i korken och jag tycker att den första iterationen av allting är ganska dåligt. <laughs> Bättre lycka nästa säsong. <sighs> Jupiter's Legacy. <laughs> Uranus! <laughs> Så mycket arnys i den här, den här podcasten. Här. Ja. Men, ja. Men, vad, vad förväntar du dig när, när det centrala objektet här så är en magisk dildo som teleporterar. Jag nu är jag bara glad att vi äntligen har kunnat räkna ut vad som är fel i dig. Nu har du bokstavligen en i röven. Det faktum att den kan teleportera dig till ställen så gör ju det varken bättre eller sämre. Ja, <laughs> man vet alltid var jag har varit för man kan känna igen det från alla de öppna dörrarna. Ja. Exakt. Vitaus arv. Vem trodde att Nikolai var både bad guy och hjälten på samma gång? Allting handlar om lite rävhalsist och slutliga. Ja, a real shit show. <laughs> ja. Spoiler är a spoiler bunny. Spoiler är a spoiler bunny. Spoiler är spoiler boy. nu är det slut.